Tak zaostříme pozornost a necháme ji zaostřenou. Ty dvě hodiny, co máme před sebou, je třeba, jestli se zajímáme o meditaci, je třeba vidět. Ne. A poznat nejenom teoreticky, co vlastně ta pozornost, bdělost s námi dělá. Jestliže vnímáme s bdělostí, vnímáme s pozorností, jak jevy vnímáme, když vnímáme bez pozornosti, bez bdělosti, jak jevy vnímáme. Učíme se meditaci, tak se učíme právě toto. Jestliže dáme do vědomí dělost, a ten faktor bude predominantní, budeme mluvit jinak, budeme držet tělo jinak a budeme myslet jinak. Jelikož držíme tělo jinak, mluvíme jinak, myslíme jinak, no tak se učíme jogu Naučit se jogu není tak těžké, jestliže jste není tak lehké, Promiňte. Jestliže jste se tomu věnovali, tak by to mělo být čím dál jasnější. To je disciplína, která potřebuje železnou vůli. A my, moderní lidé, jsme zvyklí na to být rozptýlení a žít v tomto rozptýlení a považovat toto rozptýlení vlastně za náplň života. Teď my, jestliže se učíme meditaci na dech, tak se učíme bojovat proti tomuto stavu rozptýlení na základě pozorování dechu. A pozorování dechu, jestliže je to automatická záležitost, tak to je nuda. Co jasně, dech, nádech, výdech, co to je? Ale jestliže tuto meditaci pochopíme, tak se nenudíme ani vterinu. Protože tak, jak dýcháme, ať jsme si to vědomí nebo ne, a tak, jak dýcháme, ovlivňuje naše veškeré jednání. Je bezprostředně zpěto s tím, jak myslíme, jak držíme tělo. No a to je právě, kde vystává pozornost. Jestliže pozornost nedodíme se ani v terinu. Jestliže je v dělost nenudíme se ani v terinu. Pak teprve meditace na dech dává smysl. Že není nic fascinujícího, než pozorovat spojení dechu s naším vědomím a s naším tělem. Nic zajímavějšího neexistuje. Ať děláme v životě cokoliv, děláme děláme to dobře, jedině za předpokladu, že to děláme z vášní. Vášeň, která pochází z moudrosti, z pochopení, je to právě, co nás přeměňuje. V Jestliže tuto vášeň nemáme, tak se jogíny nikdy nestaneme, protože ten, kdo se stal jogínem, se stal yoginem z vášně. A vášeň je to, co člověka dělá kompletním, a vášeň je to, co člověka rozbíjí tež. Jestliže máme vášeň k józe, staneme se perfektními jogými, ale nějakou dobu to potom má. Jestliže máme vášeň k těm věcem, který nám vlastně, které nám vlastně škodí, no tak se rozbijeme. A yoga je na to, aby jsme se dali dohromady. A předpoklad toho, aby jsme se dali dohromady, je, že rozumíme, že jsme rozbití. Jestliže nerozumíme, že jsme rozbití, nikdy se dohromady nedáme. A jestliže neděláme jógu, nepoznáme, že jsme rozbití. Ten, kdo dělá jógu, pozná, že je rozbitý. Právě proto, že pozná, že je rozbitý. Vyjeví se v něm vášn projogu. A díky této vášní projogu se dá dohromady. A my jsme se tady sešli, aby jsme se dali dohromady, ne aby jsme se rozbili. A první základ toho, se dá dohromady, je právě pozor, je provozovat dělost a uvědomění v tom, co děláme. Teď my se to učíme na základě dechu. Dech je náš nástroj. Jestliže tento nástroj se naučíme ovládat, vlastně je možné se naučit celou jogu. Buddhismus říká to samé. Patanžáli říká to samé. Vedanta vlastně taky říká to samé. protože ať jsme si to vědomí nebo ne, dech má přímý vztah ke všemu, ke všem našim jevům, které nás doprovází. Právě proto vlastně nejlepší začátek pro meditaci je meditace na dech. Jestliže se nám podaří zvládnout tuto meditaci a dosáhnout v ní jistých výsledků, pak je lehké se naučit jakoukoliv jinou meditaci. Proč? Právě proto, že dech je bezprostředně zpět s našimi počitky, s naším vědomím a s naším tělem. A naše počitky, naše vědomí, naše tělo je všecko vlastně důležité, to nejdůležitější v, naši, v, našem, v naší zkušenosti. Jestliže to se stane naši každodenní zkušeností, no tak jsme jogíni objedni. No, aby se to tak stalo, musíme nejprve samozřejmě pochopit, tu důležitost meditace na dech a co všechno přináší. V tradici buddhismu, ať už severní nebo jižní, meditace na dech je vysvětlena podle Ána Pána suta buď Šestnácti různými cvičeními, nebo čtyřmi. Šestnáct různých cvičení, které nacházíme ve většinu, ve většině dír v Abidarmě, ve většině Suté, je vlastně meditace na dech, jakožto základ poznání těla, poznání počitku. Poznání vědomí, které je na počítky vázané a poznání objektů vědomí, které jsou spojené s procesem osvobození vědomí. Tedy... Tyto čtyři nejdůležitější složky naší zkušenosti, tělo, počitky vědomí a objekty vědomí spojené s procesem osvobození, vlastně obsahují všechny objekty našeho poznání, které můžeme poznat na základě meditace na dech. Čili meditace na dech v buddhistické tradici a ne jen v buddhistické tradici je vysvětlována jako plný proces osvobození. Jestliže se věnujeme dechu a na základě dechu můžeme plně poznat tělo Počitky, které jsou na tělo vázané, vědomí, které je vázáno na počitky. A objekty vědomí, které jsou bezprostředně, jejichž poznání je bezprostředně spojeno s procesem vysvobozování vědomí. Vlastně můžeme na základě meditace na dech dosáhnout plného stavu probuzení. Protože poznání tělesnosti, poznání počitku, poznání vědomí a poznání objektu vědomí je vlastně všecko, co potřebujeme vědět, aby jsme se zbavili utrpení. A cílem jogy není nic jiného ve všech tradicích, než se zbavit utrpení. A utrpení je dáno Poskrněním našeho vědomí, egoistickou vášní a karmou. To společné všem tradicím Joby. Poznání v vždy jde od toho základního, nejhrubšího do toho jemnějšího. To, ta nejhrubší součást naší zkušenosti je tělo. Ale právě na hlubší zkušenosti těla závisí hlubší zkušenost našich počitků. Hlubší poznání našich počitků. Jestliže máme hlubší poznání našich počitků, Získáme hlubší poznání vědomí, které vlastně pracuje hlavně na základě rozlišování počítku, na základě vázanosti na počítky. Jestliže poznáme vědomí, se moudrostí, se pochopením jeho vázanosti na počitky, jakožto faktory poskvrnění. Správně můžeme poznat i mentální objekty, které potřebujeme poznat k tomu, aby jsme prošli procesem osvobozování vědomí. Tedy začínáme meditaci na dech tím, že používáme dech k poznání těla. Používáme dech v rámci dělosti založené na těle. Kája smrti upastána. Kája znamená tělo, tělesnost, Smrti znamená bdělost a upastána je základ. Dle buddhistické tradice, obzvláště zdůrazňované v Tereváda tradici, komentáře říkají, je Kája smrtí upastánem, <těk> ti co zanedbávají uvědomění, pozornost vydělost vůči tělu, zanedbávají Amrita, což znamená nektar nesmrtelnosti. Ten, kdo zanedbává z vůči tělu, zanedbává nektar nesmrtelnosti. Čili, aby jsme poznali tu ten aspekt naší existence, nebo to, co transcenduje naší existenci, měli bychom začít s důkladným poznáním těla, Toto důkladné poznání těla v buddhistické tradici je právě na základě nejprve meditace na dech. Proč? V meditaci na dech se učíme, jak na základě koncentrace a moudrosti. Proces zjemňování dechu je úzce spojen s procesem zjemnování našich počitků a našeho, našeho vědomí. tyto tři procesy se od sebe nedají oddělit. Jestliže se zjemňuje náš dech, zjemňuje se náš počítek a zjemňuje se naše vědomí. A to je právě nejlépe možno poznat v meditaci na dech. Ačkoliv se to děje stále v naší zkušenosti, nejlépe to poznáváme v meditaci na dech, protože jestliže dech je objektem naší pozornosti, jestliže ta pozornost je doprovázena cnostmi, jako je jednobodovost vědomí, jako je uvolněnost, jasnost, rovnoměrnost vědomí, což znamená, Neulpívá ani na příjemném, ani na nepříjemném. Pak ten dech, který bude objektem naší pozornosti, se změní úplně. Stejný dech, který jsme vnímali bez těchto cností, bude úplně jiný na základě těchto cností. Jestliže pozorujeme dech z koncentrací, dech bude jiný. Jestliže pozorujeme dech z moudrostí, dech bude jiný. A to se jedině může stát právě na základě toho faktoru vědomí, který nazýváme smrty neboli. Bdělost. Bdělost znamená naše schopnost pevného vnímání. Na, naše schopnost nenechat se rozptilovat jiným, jinými objekty. Čili jak v buddhistické tradici, tak v patanžáli, yoga, sutra, komentáři, vlastně smrti je vysvětlovány jako asampramoša, stav nerozptilování jiným objektem. Pramóša nikdy, myslím, že Váča Špaty odvozuje od sanskrtského koreny muž, což znamená krást. Že naše pozornost není ukradená jinou pozorností. Jestliže naše pozornost není ukradená jinou pozorností, porozujeme smrty. To znamená, že ten objekt, kterému se věnujeme, je jasně v slovech Abhidharma koša je jasně artikulován v našem vědomí. Jestliže praktikujeme smrty objekt, naší pozornosti, je jasně artikulovaný vědomí. Jestliže nepraktikujeme smrti, objekt naší pozornosti není jasně artikulovaný vědomí a může být ukraden jiným objektem. No a to, tento stav je, čemu se říká, čapalačita vědomí, roztěkané vědomí. Jestliže děláme pokroky v józe, vidíme toto roztěkané vědomí, jakožto utrpení. Jestliže vidíme roztěkané vědomí, jakožto utrpení, vyvíjíme vášeň k józe. A jedině, co děláme s respektem a zvláštní, můžeme dělat dobré. Dělat dobré znamená z hlediska jógy dělat stále. Dělat stále znamená, že se to stane zvykem. Z hlediska buddhismu, buddhistické perspektivy, nejáství, vlastně my nejsme nic jiného než naše zvyky. A jelikož naše zvyky jsou v roztěkaném vědomí, proto trpíme. Protože roztěkané vědomí dle buddhistické psychologie je vlastně základ všech, stavu strasti A Aby jsme zkrotili roztěkanost vědomí, právě na to nejlepší objekt je meditace na dech. To je ve všech tradicích jogy vlstv. Proto, jestli chcete opravdu něco z tohoto kurzu získat, je dobré praktikovat tuto de meditaci na de denně, hm? alespoň eh, hodinku, dvě, tři, čtyři, hm? aby eh, ta pozornost doprovázená koncentrací uvědoměním. A v dělosti se stává přirozená. To, co je přirozené, to jsme my. Ale z hlediska jogy, my potřebujeme jogu právě proto, že jsme nepřirozený, protože nevíme, co je to přirozenost. Přirozenost je právě joga. Ten, kdo studuje jógu zvláštní, je ten, který pozná, že je nepřirozený a právě proto potřebuje jógu. Jestliže má tento ideál jógy ve vědomí, tak pak se jeho tělo, jeho dýchání, jeho myšlení pomalu, pomalu asimiluje tento ideál. Jestliže nemá tento ideál yogi jasně ve vědomí, tak pak cesta yogi je opravdu obtížná. A teď vrátíme se k meditaci na dech aspektu poznání těla prostředkem dechu. A toto poznání těla prostředkem dechu je vysvětleno ve všech budistických tradicích na základě čtyř cvičení, které se vztahují k v dělosti založené na pozornosti na tělu. Tedy kája smrtí upastání. A jaké to jsou čtyři cvičení? Můžete si to napsat, jestli chcete v sanskritu nebo v pálí, napište si to v sanskritu v pálí. Digam asasanto dírgham ašvásan v hm? sánskritu, dígham asasamity pažanáty, dígham pasasanto, dígham pasasamity pažanáty. Meditující s plným uvědomněním vnímá, Jestli jeho, dech je, jestli jeho nádech je dlouhý, a jestli jeho výdech je dlouhý. To je první cvičení. A to neznamená, že první cvičení je oddělené od následujících cvičení je třeba si uvědomit, a to je, myslím, nejasnější právě ve filozofii buddhismu, že všechno, co zažíváme, je proces. A ty různé stádia tohoto procesu se nedají oddělit od sebe. My je oddělujeme, aby jsme je začali chápat jako jeden organický proces. Neexistuje, abych si řekl první, teď budu dýchat dlouhý nádech a výdech a pak budu dýchat krátký nádech a výdech. Meditující jenom právě nesnaží se řídit, jaký nádech a výdech je, ale pozorností sleduje proces nádechu a výdechu. To tomu sledování pozornosti se říká v buddhismu Anu pasana. Anupasana. Anu, tato upasarga nebo prefix, má význam zblízka. A pasaná, je vidění zblízka. Vidění zblízka je, že jevy neovlivňujeme vůlí a Nesnažíme se rozhodnout, jaký by dech měl být. Ale s koncentrovanou vdělou myslí a s jasnou pozorností chápeme dlouhý dech jako dlouhý a krátký dech jako krátký. A jsme si vědomí všech změn, které zde nastávají v dlouhém dýchání a v krátkém dýchání. A jak tyto změny jsou vázané na naše počitky a na naše chápání. A jak naše počitky a chápání Formujou naše vědomí. Proto v buddhismu počítkům a vnímání se říká čita sankára nebo samskára, což znamená formace vědomí. Rozdíl mezi právě jogínem a těm, kdo Těmi, kdo jogu nepraktikuje, že jogin se stává vědom toho, jak jeho počitky a vnímání formují jeho vědomí, zatímco ten, kdo nepraktikuje jogu, vlastně plave v jeho počitcích a vnímáních a nemá možnost, se nějakým způsobem tomu zabránit. Proč? Protože nemá schopnost anupasana, pozorování zblízka. Na základě čeho? Právě na základě smrti, Na základě bdělosti, Aby chápal, jak počitky a vnímání, formuje jeho vědomí, musí jeho smrty, jeho dělost být nepřerušena. Jestliže je přerušena, nebude chápat. Právě proto Budha vysvětluje ten, kdo z nevnímá každý nádech a výdech. Já neříkám, že praktikuje meditaci na dech. Tedy první. Dvě cvičení se od sebe nedají rozdělit, je to tedy s bdělostí, s uvědoměním chápat, jestli nádech a výdech je dlouhý nebo nádech a výdech je krátký. Dígham. Asasanto, dígam asami ty pajanáti. pasasanto, dígam pasuami ty rasam asasanto, rasam a sámy rasan pasasanto, rasan ty počánáty. Zdá se to být lehké, ale tak lehké to není, protože jestliže s bdělostí a uvědomělostí pozorujeme dech, co se stane? Přichází stav čeho? Přichází stav jasnosti a uvolnění. Jestliže nejsme schopni s dělostí pozorovat každý nádech a výdech, stav jasnosti a uvolnění nenastane. A jestliže stav jasnosti a uvolnění nenastane, nebudeme tím, co děláme, naplnění. Jestliže jsme naplněni s tím, co děláme, jsme šťastní. Jelikož nejsme naplněni s tím, co děláme, šťastní nejsme. A my se učíme meditaci na dech, jestliže chceme mít v tom jistý postup, jistou hlubší zkušenost. První zkušenost je, že na základě, jeho pozorování dechu se uvolníme přestože jsme uvolnění naše mysl zůstává jasná a jsme naplněni tím co děláme naplněni nádechem a výdechem jestliže jsme naplněni nádechem a výdechem jsme šťastní s tím co děláme nemusíme se snažit o koncentraci, smysl získává schopnost se koncentrovat přirozeně. Jestliže nutíme mysl do koncentrace, ne, meditaci neuspějeme, žádnou diánu nedosáhneme, žádné prohloužení mysli nedosáhneme. Jestliže ale mysl bude plně naplněná tím, co děláme, pak he, umění diány se stává lehkou záležitostí. Přirozeně se dostaneme do stavu prohroubení mysli. Nemusíme se ani o to snažit. Jestli ty předpoklady tam jsou, ale ty předpoklady tam jedině budou, jestliže si na tuto meditaci zvykneme. Jedině to, co je náš zvyk, je nám přirozený. To, co není náš zvyk, nám přirozený není. To platí pro všechno, co děláme, ať už je to učení se jazyka, nebo učení se na instrument, nebo učení se malování čehokoliv. Na co nejsme zvyklí, to nám nejde. Jestliže si zvykneme rychle z hlediska buddhismu, znamená to, že máme jistý minulý samskáry, minulou karmu, která je spojená s tím. Ten, kdo medituje lehce, znamená, že trývé asi meditoval. Ten, kdo medituje, stěží, tak halt, ta trývější zkušenost meditace v něm není taky jasná. Ale všichni dle budistické kosmologie jsme museli meditovat, protože jinak jsme tady nebyli. Neb svět vždycky jsou cykly zániku a vzniku a aby jsme se vyhnuli zániku, musíme se dostat do vyšších stavů vědomí, které zánikem nejsou ovlivněny. Právě proto buddhismus tvrdí, že samsára, nemá žádný začátek, ale může mít konec. Čili jisté semena, schopnosti, koncentrace musí být v nás, v někom víc, v někom míň. Ale ty semena musí být v nás, jinak bychom nemohli v meditaci uspět. Teď, jestliže jsme plně naplněný, uvolnění, s jasnou myslí pozorujeme dech, Dostaneme se do stavu rovnoměrnosti, kdy přestaneme ulpívat jak na nádechu, tak na výdechu, tak na koncentrované vědomí, které nádech a výdech pozoruje. No a tady vlastně vytváříme předpoklady pro Diáno, pro pohroužení vědomí v objekt. Jestliže ty předpoklady nemáme, to pohoužení nemůže nastat. A jestliže to pohoužení nemůže nastat a nenastane, tak pak z hlediska buddhismu objektivní pozorování a pochopení mysli, halt, se k němu nedostane. Ne, toto objektivní pozorování mysli je právě na základě stavu pohoroužení mysli. Kdy mysl přestává být ovlivněna jiným objektem než objektem meditace, s kterým se spojuje. Aby k tomu došlo, Budha vysvětluje třetí krok v meditaci na dech, který se jmenuje sabbá patisamvedi pati samvědy a patisamvedi sámi tisíkaty. a Teď učím se Sikhaty znamená učím se šikšate, učím se co? Učím se nadechovat a vydechovat s plným uvědoměním těla. To slovo patisam védí, pratisam vid, mátež, sanskrit je neobyčejně jemn, jemný jazyk, pratis znamená proti, sam je dohromady a vid je znát, znám objekt, který je proti mně tak, že jsem s tím objektem dohromady. Nenechám se roztilovat jiným objektem. Tato schopnost je vlastně základ moudrosti. Teď on v, v jazyce Páli nebo Sanskritu slovo kája má význam těla, ale má tež význam agregátu věcí. Tělo je agregát rukou, nohou, uší, oči, nosu a tak dále. Mnoho, mnoho věcí pohromadě. Tomu se tež říká tělo. Čili hromada. Naše tělo je hromada jevu. a naše vědomí z hlediska buddhismu není tež nic jiného než hromada jevu. A jelikož máme Pomílené představy o této hromadě jevu. Právě proto se nevyhneme strasti. V interpretaci Vissudy Maga Toto, toto plné uvědomění těla znamená vlastně plné uvědomění trí těl dohromady. Tří hromad dohromady. Za prvé plné uvědomění nádechu a výdechu od jeho počátku do jeho konce, Jestliže budete pracovat na metodě, kterou založené na yogačára Bůhů částra, kterou vás teď budu učit příští rok, pak máme vlastně hrubé dýchání a jemné dýchání. A tato pozornost pak zahrnuje oba tyto druhy dýchání. A to jemné dýchání je obzvláště jasně pozorovatelné ve stavu kumbaka, ve stavu, kdy nádech ukončil a výdech ještě nenastal, když výdech ukončil a nádech ještě nenastal. V této takzvané mezere se pozornost přirozeným způsobem vlastně rozptýlí do celého těla. A jestliže tato pozornost je doprovázená jednobodovostí, pak můžeme si být vědomí toho, že celé tělo vlastně dýchá. Každá buňka se účastní v procesu nádechu a výdechu. Vlastně celé naše tělo, i když jsme ve stavu klidu, je stálý pohyb. I když sedíme bez pohybu, stále se hýbeme. Každá buňka našeho těla se zvětšuje a zcerkává, zvětšuje a zcerkává. I tohoto procesu si jogin může být vědom. Čili první hromada je hromada těla. Tato hromada není mrtvá hromada, i když se nehýbeme, ale je to žijící hromada. Druhá hromada je hromada vědomí. Vědomí není nikdy samo, je stále doprovázeno faktory vědomí, kterého doprovází a jak tyto faktory použijeme, určí vlastně stav vědomí, kterého budeme vědomí. Čili máme pozornost vůči hromadě těla, pozornost vůči hromadě nádechu a výdechu, hromadě dechu a pozornost na těle, fyzickém těle, který je základ nádechu a výdechu. My dýcháme, protože naše tělo a naše vědomí jsou pohromadě. Jestliže naše tělo a vědomí nejsou pohromadě, nedýcháme. Čili proces dechu, nádechu a výdechu je vázán. na naše, čemu se říká v buddhismu, karadžakája. Karadžakája znamená karmický vytvořené tělo Toto karmicky vytvořené tělo je základem sensitivity našeho těla, protože vše, co je v našem těle senzitivní, je karmicky vytvořené. To je důležité si uvědomit. Že tyto tři těla tím, že meditující získává schopnost koncentrované dělosti, koncentrované pozornosti na každý nádech a výdech, toto tělo karmicky karmické tělo, tělo dechu a tělo vědomí, které dech pozoruje, se spojí v jeden celé. Za tohoto stavu pak vědomí už není rozpirováno. Jestliže vědomí není hostilováno, vyjasní se. A toto vyjasnění vědomí bude vyjádřeno vyjasněním objektu, který vědomí pozoruje zde dechu. To místo, kde pozorujeme dech, ať už je to u nosních dírek na špičce nosu, nebo na horním rtu, nebo v celém těle, jestliže meditujeme. Tento objekt naší pozornosti se začíná vyjasňovat. To znamená, že věm dechu je spojen s světelným věmem nebo s věmem barvy. A to se právě stává ve třetím cvičení, že učím se, abych si byl plně vědom celého těla. Ze začátku ten světelný nebo eh, barevný dojem bude sporadický, objeví se a zase se ztrácí. Některý z nás určitě asi udělali tuto zkušenost. Za této situace samozřejmě není třeba se věnovat tím světelným věmům. Ze začátku budou sporadické a nejasné, většinou šedá barva. Pak, jestliže se vědomí nenechá rozpirovat, barva se začíná jasnit, světlo se začíná jasnit, no a jestli už se nenechá rozpilovat vůbec, no pak tento světelný jev nebo barevný jev se upevní. Jestliže se upevní tomuto upevněnému objektu, se říká Pratibháganimita, to znamená reflexivní obraz. Jestliže tento reflexivní obraz na základě koncentrace Se upevní, pak meditující už nemusí se věnovat dechu, který tam sice zůstává až do těch hlubších stavů koncentrace, ale věnuje se, vlastně se spojí s tím jemnějším reflexivním obrazem dechu, který se vytvořil koncentraci a prohroubí se v něm. A to je pak vyjádřeno čtvrtým cvičením, což je pasambayam Sankara, a se si ty sikaty, pasambayam kájasankára, a se si ty sikaty. Učím se nadechovat a vydechovat tak, že zjemňuju formaci těla. Formaci těla formace těla je nic jiného než Dech samotný. Dech je to, co formuje naše tělo. Z hlediska buddhismu my se můžeme pohybovat právě na základě tělesnosti vytvořené vědomím. Tato tělesnost vytvořená vědomím umožňuje pohyb našeho těla. V, ve vědě se tomu říkají nervy. V buddhismu se tomu říká eh, vědomým vytvořen element větru. Vlastně se jedná o stejnou, stejnou věc. No a pasambayam kaya sankaram znamená, že zjemňují nebo opouštím hrubost, veškerou hrubost nádechu a výdechu a vědomí, které tento nádech a výdech pozoruje, až do stavu čtvrtého stupně k kdy vlastně věm, dechu se začíná ztrácet. Na přestávku. Uděláme přestávku. No, a tak pak já vysvětlím ty různé aspekty toho všeho. Pak v počínaje v preznu a tež na základě textu, který Tomáš dá k dispozici. Tam je na webu Jo. A ten text je obzvláště hluboký a zajímavý, a já jsem ho vybral proto, protože je, má přímý vztah k, vlastně k sámky a pochopení. O tom se též budeme bavit v příštím roku. Sámka a budismus. jsou neskutečně hluboké ve svém pochopení právě tělesnosti, vědomí a jejich spojení A vlastně není o tom pochyby, že sámky a buddhismu se navzájem odmivňovaly. Dnes je to vlastně víceméně obecně přijatá věc. Stejně tak, jako buddhismus ovlivnil a sámkě, sámkě ovlivnila buddhismus. Tak uděláme deset minut přestávku. Hm? Tak dnes vlastně je úvod ne, do tematiky, kterou budeme probírat. A tu tematiku budeme probírat na základě praxe diány, která je vlastně předpoklad k tomu, aby jsme mohli efektivně zkoumat vědomí bez dhyány a samády vlastně vědomí zkoumat nemůžeme v tom smyslu praxe jogi. Teď, jestliže máme stav dhyány a doufejme, že většina z nás pro tento trénink bude mít zájem, a bude se snažit o to, tento stav si osvojit. A to se dá jedině systematickou praxí. Na základě diány pak můžeme studovat vědomí různými způsoby. A proto též máme různá vysvětlení jogy. Z hlediska té praxe, kterou já jsem se naučil a která je výborná základní praxe, ale je to pouze základní praxe, je, že na základě diány, jestliže vědomí se obrátí ke svému zdroji, který je ve všech tradicích východní filozofie srdce, Pak na základě srdce, kterému se říká v Terevánovém buddhismu, Bhavanga, hm? jestliže máme dianu, pak můžeme i bezprostředně poznat základ srdce, neboli základní vědomí, hm? ať už mu říkáme Alaya nebo Bhavanga jako v Terevádě. A jelikož tento reflexivní obraz dechu, který si systematickou praxi jogín vytvořil, pochází vlastně z tohoto vědomí, právě proto je možné ho vidět jasně, hm? ne vnějším okem, ale vnitřním okem, ten stejný obraz. Jestliže pracujeme na špičce nosu nebo na horním rtu, tak se objeví tam. Jestliže pracujeme na celém těle, pak se objeví na celém těle. Ten obraz se objeví právě na základě vědomí. A tím pádem vědomí může pozorovat samo sebe. Ovšem to vědomí, které pozoruje samo sebe, je vlastně to bezprostředně předcházející vědomí. Jehož objekt je právě ten eh, reflexivní světelný obraz, který se vytvoril. Hm? Protože stejně tak dá se říci, aspoň ve všech základních učeních buddhismu, Příští rok budeme mluvit o jogačára, tam se věci mají jinak. Jako nůž nemůže řezat sám sebe, hm? jako prst nemůže ukázat sám sebe, vědomí nemůže vidět samo sebe. To, co vidíme jako vědomí, je minulé vědomí. A minulé vědomí vidíme s tím obrazem, který jsme stabilizovali, pokud jsme nestabilizovali tento obraz, bezprostředně předcházející vědomí nemůžeme vidět, protože jsme tento obraz stabilizovali, proto můžeme vstoupit do stavu Diana, spojit se s tímto obrazem. Pak, jestliže vědomně se obrátíme pozornost na základ vědomí, pak stejný obraz, který jsme viděli tady, nebo který jsme pozorovali v celém těle, vidíme pak na tom základu vědomí. A v tomto základu vědomí pak můžeme rozpoznat prout vědomí na základě tohoto reflexivního obrazu našeho meditačního objektu. A v tom proudu vědomí pak můžeme rozlišovat systematicky ty faktory vědomí, které toto vědomí určují. Proč je tomu tak? Normálně naše vědomí prochází procesem jeho části který má různé části, ale ve stavu Diana tento proces nemá žádné části, protože vědomí zůstává u stejného objektu, jestliže se zdokonalíme v této schopnosti jednobodovosti mysli. I hodiny, i celé dny zůstává u stejného objektu, nemění objekt. jelikož nemění objekt, je stabilizováno a tím pádem meditující může vidět na základě toho objektu, reflexivního obrazu objektu, který stabilizoval v meditaci, může vidět ten proud vědomí, který k tomu obrazu jde. A v tom proudu vědomí nejprve rozliší ty faktory, které určují džánu, Džána je stav, kdy, jelikož vědomí nemění objekt, v každém momentě vyvstává a zaniká na stejném objektě. Jelikož vystává a zaniká na stejném objektě v každém momentu, pak je možno, v případě, že máte kvalifikovaného učitele, nejprve rozpoznat ty faktory, které umožňují stav prohloubení a pak i veškeré faktory vědomí, které se v, tomto, v každém momentě tohoto vědomí nachází. Pak i na základě zkoumání těchto faktorů můžete pak i zkoumat faktory vědomí ve všech procesech vědomí. Hm? To je vlastně ve zkratce, přístup k poznání vědomí, tak, jako ho nacházíme v, v tradici. Aby tak, jak je. já jsem se to učil. A tato tradice je, ačkoliv má své silné stránky, slabé stránky, je výborný základ pro poznání vědomí, tak, jak se děje i v jiných tradicích. Poznání vědomí je tež založené na zkušenosti Diana a jak tuto zkušenost použijeme. Teď dostanete do rukou text šestou kapitolu Sándy Nirmoučané sutra, kterou jsem přeložil jako sutra rozvazování uzlů. No a v této sutře máte přístup ke zkoumání vědomí na základě filozofie, a to není filozofie, to je zkušenost jogínu. poznání, že vlastně veškerý naše poznání, veškerá naše zkušenost není nic jiného než vědomí samotné. Je to vlastně zkoumání zkušenosti ve stavu samády. V této zkušenosti ve stavu samády objekt a subjekt se spojí. A na základě tohoto spojení pak je možné různými způsoby. Vědomí zkoumat. Podle toho, jaký přístup k tomuto zkoumání vědomí máme. Podle toho též se ty různé faktory vědomí a jejich pochopení může měnit. Čili vědomí samotné není tak definované. Jak by ho Abhidharma měla, vlastně, jestliže studujete lépe v filozofii a v praxi pouhého vědomí, vlastně poznáte, že my sami vytváříme proces vědomí a toho, jak vědomí poznává. My vlastně sami jogou programujeme vědomí. To je hlubší zkušenost jogy, aby jsme poznali to, co potřebujeme poznat k tomu, aby jsme vědomí osvobodili. No a to je vlastně hlubší pochopení praxe utišení a hledu šamata vypašana v buddhismu, které nacházíme v, v traktátech a sutrách spojených s buddhistickou jogou a yoga vlastně nejdůležitější část je vnitřní yoga, což je Věda poznání stavu samády a na základě tohoto stavu vlastně poznání moudr, osvobozující moudrosti. Tato osvobozující moudrost se nazývá v buddhismu transcendentální moudrost. A vlastně celé učení buddhismu je jista, dá se říci, je zkoumání této transcendentální moudrosti. Rozdíl je, že ve školách spojených s takzvaným má učení velkého vo, vozu tato transcendentální moudrost je, důraz je, že tato moudrost je, je vlastně nedualistická. A toto pochopení je jak se budeme učit příštím rokem, je vlastně základ, celý základ meditace. Vědomí od samého počátku, jelikož všechny jevy jsou nejáství, vědomí od samého počátku Nikomu nepatří a to vědomí, které nikomu nepatří, to je právě. Eh, vědomí transcendentální moudrosti, tedy důrazně na probuzení, ne individuální probuzení, ale probuzení společné se všemi bytostmi. Toto probuzení společné se všemi bytostmi je právě možné z hlediska filozofie a praxe pouhého vědomí na základě poznání základního vědomí. O tom to budeme studovat v příštím roce. Základní vědomí je to vědomí, které si přivlastňuje naši minulost, přivlastňuje si naše smysly a přivlastňuje si vše, co smysly poznáváme, tedy svět. Jestliže poznáme, že toto přivlastňování není nic jiného než utrpení a že vlastní vědomí se nedá přivlastnit. To je vlastně proces osvobození tak, jak se ho budeme učit příštím rokem. Hm? A pro dnešek, myslím, by to stačilo. Tak proto pozorně čtěte tu šestou kapitolu. E, to jsou otázky bodhisattví Maitre, který je vlastně patronem nebo zakladatelem této tradice, Pouhé vědomí, otázky, které se týkají praxe meditace utišení a vhledu, a odpovědi Budhy na to, jak tato praxe utišení a vhledu, jak ji použít k tomu, aby nás osvobození ne svazovalo, ale. Aby nás vysvobodilo. Hmm. Začátek je v tom, jak se dočtete, že na žádný koncept se nesmíme uvázat. Nechat vystat vůli a vášeň pro to nejvyšší osvobození se všemi bytostmi. K tomu se říká Anutara Samiag Sambody. No. Probuzení, které nemá vyšší. Čili z hlediska této filozofie, založené na sutrách transcendentální moudrosti, Vlastně Mirvana je náš přirozený stav. A tento přirozený stav se nedá dosáhnout. A právě praxe nedosahování je praxe, která vede. Ačkoliv dosahujeme, je to ta nejrychlejší praxe. Je to praxe slučování kontrastu. Veškeré kontrasty vlastně. Se dějí na základě tohoto nedualistického vědomí, které je naše přirozenost. A ať jsme si to vědomí, nebo nejsme si to vědomí, je to naše zkušenost, je to naše skutečnost. A tento eh, přístup k józe hluboce ovlivnil celý vývoj jogy, jak už víte, a došel v tradici jogy inspirované védickou tradici k nejvyššímu vrcholu v šajvajistické jogy, kašmírské józe, joga hm? vašišta a podobně, která je vlastně jasně inspirovaná na těto, tomto ideálu pouhého vědomí jakožto stavu osvobození. Pouhého vědomí, které neulpívá na žádném objektu. Žádný objekt si ale hm? no o tom budeme mluvit příště. Tak pozorně čtěte tu šestou kapitolu, jestli budete mít čas. Jsou jistý části yoga chara, bhumi to znamená eh, To se dá přeložit jako stupně yogi, v, neboli základy stupňů jógy v buddhistické tradici, tedy sedmnáct základů základních stavů, přímo v této tradici napojené na vědomí, který je třeba pozvat, poznat a osvojit si, aby jsme byli schopni dosáhnout stavu osvobození. A stav osvobození je, jak asi už víte, je, co se týče buddhismu, se proniknutí. První musíme proniknout pravdu. Na základě pravdy světa pronikneme pravdu, která vede na svět. Čili tyto různé stupně jogy vlastně vysvětlují stavy neboli základy, na kterých vědomí pracuje, jak ve světě, tak i na svět. Hm? No a ta sutra, yogačára, bůmišástra, je vlastně základním, i vlastně základem po strukturu celé. Celého tohoto díla monumentálního díla jogi, budistické jogi, bohužel přeložené jenom v částech. které je založené na gočara, áčara a fala. Gočara znamená nejprve objekty jogi. A v tomto pojetí všechny objekty jogi jsou vlastně nic jiného, než různé stavy vědomí. Pak áčára, což znamená jednání podle jogy, což je pochopení stavu samády a stavu bez samády. Jejich rozdíl, pak pochopení moudrosti s poslouchání, moudrosti s kontemplace, moudrosti s meditace a stav vysvobození, ke kterému je stav vědomí bez mysli, stav vědomí zmyslí, myslí, stav nirvány se, se zbytkem, to znamená, Osvobozená bytost, která ještě žije, a stav umirování bez zbytku. Osvobozená bytost, která umírá. Hm? A to jsou ty různé stupně jogy, které je nutno poznat, aby jsme měli přehled v v rámci struktury, kterou nacházíme zde, v této sutře. Tedy eh, Goučara, Goučara doslova znamená to, kde se krává pase. Pastva yoginu jsou objekty yogi, který v této filozofii vědomí samotné. Vědomí samotné určuje obsah toho, co vlastně my zažíváme. Pak praxe, Což je hlavně praxe moudrosti, jak v kole posluchačů, tak v kole budů pro sebe, tak v kole eh, učení bodysatů. Hm? No a nirvána, stav vysvobození, které na správném použití jednání praxe se objeví. Hm? z hlediska právě Mahajánového učení, tato mirována je přirozený stav. A to je obzvláště zdůrazňováno ve, ve všech sůtrách a traktátech majanové učení. to přirozený stav ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme je stále s námi, ale praxe tohoto přirozeného stavu je právě nechávat vyvstávat vědomí, aniž by ulpívalo venku či ulpívalo vevnitř. No a tato praxe nechávat vyvstání, vystávat vědomí, aniž by úlpívalo ani uvnitř, ani venku, je vlastně praxe šamata vypašaná tak, jak je vysvětlená v této šesté kapitole, kterou máte. První je poznání, že veškeré koncepty nemají žádné skutečné vlastnosti a vůle k realizaci probuzení ne vlastního, ale probuzení společného se všemi bytostmi, neboť toto vědomí nikomu od samého počátku nikomu nepatří. Hm?